Hip-hop, hip-hop, metropoli on pop. Näin sovelsin. Joskus aikoinaan vuonna 1994 Joensuun Mehtimäen hallissa kuulemaani armeijapoikien kannatushuutoa. Leskisen juisella oli 15 yö. Olemme yölliseen aikaan liikenteessä, mutta Juise on aina askeleen edellä, joten meillä on numero vasta 14. Tervetuloa mukaan, rakkaat kuuntelijat. Metropolitan Divisionasta siis on kyse. NHL, meidän, NHL, NHL viimeinen ennakko marakattiin osalta... Minä olen tuttuun tapaan Markku Silvenon, ja sieltä otetaan Jussi Konttaniemi mukaan mainin Keihin, Metropolitan Divisiona. Aiheutti ainakin mulle myös päävaivaa ja käsittääkseni ei se sullekaan ei yksinkertainen ollut. Ei kyllä kieltämättä ollut. Että tässä, on kyllä, tässä on pirun kovaa divisioona kyllä kyseessä ja kilpailu tulee olemaan äärimmäisen kovaa kyllä tämän divisioonan kärkipaikoista. Joo, mennään tuossa melkein saman tien suoraan asiaan ja tällä kertaa vaan, koska mä aloitan omilla teeseilläni, niin tota, tällä kertaa meikäläisen tarkoituksena on, että en niinkään puhu kenestäkään pelaajasta välttämättä suoraan, vaan heitän yhden ennustuksen liittyen jokaiseen joukkueeseen. Et nyt otetaan tätä viimeiseen jaksoon. Viimeisen ennakkojaksoon otetaan kristallipallo esille ja katsellaan hieraista sitä oikein kivasti sitä kyljestä ja katsotaan, mitä se näyttää. Mutta Carolina Hurricanes. Mennään sinne ensimmäiseksi. Maalivahtiosasto ikuinen murheenkryyni, tuo Ward loukkaatuu. Oli mielenkiinto ratkaisu Anton Hudobinilta mennä sinne kakkosmaalivaadissa, kun ne varmaa varmaa on tiedossa. Tota noin, puolustuksesta Joni Pitkänen on koko kauden pois, mutta tota noin, niin mun mielestä mikä on järkyttävää, tai järkyttävää, järkyttävää, mutta outoa oli se, että, että, että Ron Hainsey hankittiin sinne vasta, vasta niin myöhään kesällä. Mä oletin, että se on se puolustaja, josta ylimaksetaan tänä kesänä eniten, niin kerrallaan saisin jopa siirrettävän hintaan ja Spekulaatiot oli kova, että hän oli, kun hän oli pelaajayhdistyksen puolella vahvasti mukana tässä työtaistelussa tuossa viime kaudella, niin että hän olisi sen takia saanut sitä kuuluisaa shaftia sitten oikein kunnolla, että olisi vähän niin kuin mustalle listalle joutunut, mutta tota, löysi työpaikan ja Karolainenista kyllä vastuuta nyt riittää varsinkin sitten kun pitkänä on pois. Sitten niin kuin viime jaksossa puhuit Buffalon kohdalla, niin tosiaan McBain vaihtui se keraan. hyvä Hyvä puolustaja sinne lisäksi. Leeson, Murphy, Harrison, Fox ihan mun mielestä ihan kelpo, kelpo pakki kuusikko. Ongelmat tässä on tuossa päässä ihan selvästi mun mielestä. Toi ykkösketju, se näyttää lupaavalta, mutta sitten taas et Seministä sä et koskaan tiedä mitä sä oot. Skinner roulu vähän niin ja näin, että tuleeko siitä nyt sitä pelaa mikä sitä pitäisi tulla. Nyt pitäisi se askel sitten ottaa. tuomoruutu voi kun se pysyis kasassa. Ja sitten tota, no, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että esimerkiksi... Radek Dvorakin kaltainen, jo nhl NHL. Niin periaatteessa ulkokaarille joutunut kaverini niin on tryoutin kautta, ja mun mielestä niin kuin tässä porukassa saataisi mahtua jopa top 6 rooliin, niin, niin <köhön> ei se nyt ihan kauheita lupaa. Laita hyökkäysästo mun mielestä sanalla sanoen surkea. tässä näin on niin Staalin veljeksi, totta kai kantaa isoa vastuuta. Mielenkiintoista katsoa, että Elias Lindholm, mahtuuko se jopa heti pelaamaan tuossa porukassa, en pitäisi sitä mahdottomana. Niin tota... Aika ilmassa on tuo iskukyky, että mikä se tulee olemaan. Mä en sitä pidä kauhean kummoissa, iskukykyä. Mutta, kuten todettu, tuota 6 koska mä tykkään, se on, se on mukavan tasainen. Ja se pystyy, vastuu vähän jaattu paremminkin, joten mä sanon, että pitkästä ei, tuo, ei tule ikävä. Se on mun ennustusta, pitkästä, pitkästä ei liikaa kaipailla, koska kuitenkin oli tosi loukkaantumisherkkä. Niin hensi ja Sekera, nämä hankinnat, niin pitäisi mennä pitkäninkin peittoon ihan mukavasti. Varsinkin sen myötä, koska nämä kaverit pysyvät todennäköisemmin ehjänä. Kyllä, ja varmasti niinkö, hyökkäyspään tehoissa, niin Justin Falk varmasti on ihan syömän hammas siellä puolustuspäästä. Ryan Murphy on minun player to watch kyllä ehdottomasti tästä joukosta. Karolainen on ykkösprospektina pidetty, prospektina nimenomaan. On hyökkäyspäähän lahjakas kaveri. On erittäin mielenkiintoista katseltavaa, eiköhän varmasti paikan sieltä saa, sieltä hyökkäyspäähän sieltä puolustuskuusikosta. Mutta hyökkäystilanteeseen minä uskon, että varmaan se ykköskenttä tulee taas rakentumaan siihen Tlasti, Erik Staal, Alexander Seemin kokoonpanhon, missä se oli viime kautena ja se aika hyvää kemia löytyy kyllä sen ykkösnyrkin kanssa. Mutta sitten sen takana Jeff Skinner ei vakuuttanut ollenkaan, Jordan Staal ei vakuuttanut ollenkaan, Tuomo Ruutu Aika vastatussa tuossa jossakin, jossakin mediassa luin, että olisi loukkaantunut nyt viimeisimmässä harjoituspelissä, alavartalo vamman saanut ja ilmeisemmin on pitkään poissa myös. Ah, Okei, okay. tämä tämän mä missasin, että vahvistaa vaan mun niin että eihän se pysyy niin. raukkaa ehjänä valitettavasti. Ei se, ei se valitettavasti pysy, vaikka power forward on tärkeä hyvä palainen, mutta kun ei vain raukkaa pysy, Pysy kasassa, se on ikävä juttu tuomon kannalta, ja varsinkin Carolinean kannalta, ehdottomasti myöskin, että sitten on tämmöisiä niin kirjoittamattomia kortteja, Jason Bowmania, ja Nathan Gerby, joka Buffalosta, siirtyi Carolinean ja ihan pirteästikin pelannut ajoittain harjoitusotteluissa, Jack Boychuck ja Riley Nash, joka oli jo viime kolmos kolmosentterin roolissa. Siellä on hyvin paljon tämmöisiä kirjoittamattomia kortteja, minun mielestä tulla hyökkäyspäässä, että Mie en myöskään kyllä tähän joukkueeseen usko tällä kaudella. Puolustuksesta myös tyk, minäkin tykkään niin sie, siekin maalivahtiosasto Ward. Siinä on taas tätä, että miten sitten kun Ward loukkaantuu. Viime kaudella se menasi sitä, että Justin Peters, Dan Ellis kaksikolla Karolaina oli aivan kuseessa. Nyt sitten siinä on Anton Kudobin. Hyvät otteet oli Bostonissa, mutta kenen ansiota ne hyvät otteet sitten oli, onko se Antonin ansiota, onko se Bostonin ansiota, se jää nähtäväksi. En povaa kyllä kauhean aurinkoisia aikoja. Näinhän se on. Mutta vieppä sinä meidät tuonne ohion suuntaan. Kyllä, eli Columbus Blue Jackets, nämä tuota sinitakkiset, Sinitakkiset herrasmiehet pelasivat yllättävänkin pirteän kauden Siinä olivat aivan siinä pikkusen vaan sen runkosarja kesken sitten sille viimeiselle ajojahdille, mikä heillä oli pudotuspelipaikkaa ajatellen. Bobrovski nappasi Vesina Troffin ihan ansaitusti, ehdottomasti. saan nähdä, minkälainen kausi on nyt tulossa. Se on hyvin mielenkiintoinen, minun mielestä pienoinen kysymysmerkki kuitenkin, mutta uskoisin kuitenkin itse, että Bobrovskille... Hän jatkaa samalla linjallaan ja tekee edelleenkin Filadelfian hyvin hyvin vihaiseksi, kun hänestä silloin luovuttiin Filadelfian osalta. Kakkos tietenkin Curtis McElhinney, viime vuonna se oli Michael Leiston, eli varsinaista parannusta, tai oikeastaan viisarivärähdystä suntaus toiseen ei ole tullut siihen, mutta kylläpä se Bob Roski on tietenkin se työjuhta tässä näin. Toivottavasti pysymysehjänä. Puolustuksesta sitten James Wisniewski, 5,5 miljoonaa on palkkalapussa hintaa. Kova on hinta Wisniewskista, kyllä, ehdottomasti viimeaikaisilla näytöillä, mutta on se tietenkin Wisniewski, Johnson, Tutin, on se top kolmikko tuossa Kolumbuksen puolustuksessa, varsinkin kiekollisessa pelissä. Ryan Murray antaa siihen tulitukea ja ehkä jopa. Kolumbus varmasti toivoo, että Murraykin ottaa niitä ratkaisevia askeleita nyt kohti sitä ihan kiitusta paikkaa. Sitten tietenkin myös Tim Eriksson, nuorikaveri Rangersista hommattu, myöskin kiekollisesti hyvä pakki. Viki Nikitin, Dalton Prout, Ilari Melart tuovat, tuovat sitä kovuutta kokoa puolustavampaa autetta tähän joukkueeseen. Eli puolustuksesta itse kyllä tykkään itse asiassa tästä. Tästä puolustuksesta, vaikka siellä niin noita ylihintaista löytyykin Wisniewskia niin esimerkiksi, mutta silti tämä jotenkin jollain tavalla jollakin tasolla miellyttää kuitenkin. Suomalaisilla on tietenkin mielenkiintoista nähdä, että miten Ilari sitten, Melart, onnistuu paikkansa vakiinnuttamaan. Tämä on ilmeisemmin kuitenkin pirteästi pelannut noissa harjoitusottelussa ja onpa sieltä tappeluvideotakin on nähty niistäkin varmaan jokainen. Hyökkäyksestä sitten Artte Brandon Dubinski ehottomat tärkeät ykkös-kakkosentteri tälle joukkueelle. Ryan Johansen on ollut, no sitä potentiaalia, ollut viime vuodet ja aivan seurajohtoa myöten odotetaan tältä kaverilta aikamoista tason nostoa. On ollut ilmeisimmin vähän asenneongelmaakin, en tiedä onko se sitten parantunut tässä vaiheessa. Vai mihin suuntaan on mennyt? No, nuoria miehiä löytyy hyvin näitä lupaavia. Että just Johansen, sitten Cam Atkinson, todella lupaava kaveri. Matt Calvert, tako ihan mukavasti maaleja viime vuonna. Sitä alempiin kenttiin löytyy heittää just Derek McKenzieitä, Mark Letestua, Blake Homo, Nick Foligno, Jared Bollia. Ihan... Ja Boone Jenner on sitten semmoinen mustahevonen minun mielestä tästä rosterista, joka on harjoituspeleissä ollut kyllä Kolumbuksen parhaimmistoa ehdottomasti. Kuulostaa hyvin tämmöiseltä juntiltatona kaveri, näin muuten vielä sivuhuomio on Boone Jenner. Mutta siitä ei sitten sen enempää. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen kirjoittamaton kortti minun mielestä, ja mustahevonen jopa murtautumaan tähän. Tähän tuota rosteriin. Ja sitten vielä lopuksi kaksi mielenkiintoisinta nimeä tietenkin hottomasti Marian Gaborik ja Nathan Horton. Horton ihan taitaa tuonne jouluun asti olla, olla nyt sitten parannella itseään. Itseään ja tulee sitten vasta liittyy tähän joukkueeseen. Mutta Marian Gaborik. Odotan kyllä häneltä paljon ja uskon, että tason nosto tulee nyt kolumbuksessa, jossa hän on selvästi se kirkkaiten välkkyvä tähti tässä rusterissa. No joo. <köhön> Hiistosta tarttuisi. Äh, sanotaan ensin poprovskista niin tota, niin semmoinen mielenkiintoinen tieto. Erässä podcastissa kuulin äh, InGoal magazinin toimittaja, joka kertoi tästä poporovskista. nimenomaan, että nimenomaan Kolumbuksessa hänen, hänen peliään on muokattu ja sitten kun hän tuolla skaassa kävi pelaamassa Pietarissa työsulu niin siellä on suomalaisvalmentaja Jussi Parkkila, joka oli saanut, saanut ohjeistusta sitten myös kolumbuksuunnalta. suunnat, hänen peliä on viety systemaattisesti eteenpäin, ja se näkyy myös tuloksissa. Niin Philadelphia-fani on ihan turha itkeä Pavroskin perään, koska ei hän vastaavalla valmennusta yksinkertaisesti olisi saanut siellä, joten en usko, että olisi sen, sen kummemmin noussut kuitenkaan siellä sitten. Se on kuitenkin pienestä, pienestä kiinni tuolla tasolla huippumaalivahdin muokkaaminen. Et ihan pieni muutos pelissä saattaa, saattaa tehdä isoja asioita. Et yleensä, siis jos teknisellä puolella saat jotain pientä, pientäkin etua, niin se on aika iso etu, koska teknisesti yleensä molarit ovat aika tasavahvoja. Et henkisellä puolella yleensä ne suuret erot tehdään, mutta tässä tapauksessa niin pienellä tekniikkaviilauksilla saatiin aika, moinen tulos aikaiseksi. Mm -hmm. Puolustuksesta niin tota, kiekolisuutta sieltä ei puutu. Se on ihan fakta. Et puolustavia luutia tuohon kuusikkoon, mitä mä kaavailin, niin ei kyllä mahdu. Mahdu kauheasti, on se yksipuolisia pelaajia, minkä esimerkiksi melartin mela laske siihen, varsinkin tuolla tasolla, se MM-tasollakaan kiekolla kyllä pystynyt pelaamaan, niin ei se kyllä tuollakaan pärjää sillä, en usko ainakaan. Mutta on tota, no, niin hyvä puolustus, monipuolinen ja sanoisin, että toivottavaa ainakin olisi, että se olisi niin tasapainoinen kuin se mun silmiin näyttää. <köhö> Hyökkäyksessä, niin toi Hortonin, Hortonin sainaaminen leikkauksesta huolimatta, niin Toki tehtiin pitkä sopimus, niin maksimiarvoa tällä kaudella hänestä ei saada ja sitä tarvittaisi. Kaporiko on liikaa, liikaa joulusakka vastusmaalin teosta, se on ihan puhdas, kylvä fakta. Tupinski Amberger, Anissimov-kumppanit, niin, niin on enemmän tämmöisiä komplementtipalasia, jos näin voisi sanoa, tuohon porukkaan. Mutta tota no, niin siellä on, kyllä löytyy ihan mukavasti syvyyttä joten ei se ihan heittopussiksi kyllä jää vaikka ilman Horttoniakaan, että kyllä siellä niinku ihan, ihan kykyjä on. Mutta Kolumbus on Winnipegin ohella se jengi, joka kärsi kyllä tästä, kärsi kyllä näistä siirroista sikäli, että no, niin ei se divisiona ainakaan yhtään helpompi ole tällä kertaa, että kyllä niinku, kovaan paikkaan Kolumbus joutuu. Aivan varmasti. Joutuu tässä, mutta no, niin mun ennustukseni on sitten taas se, että mä uskon tuohon kekäläisen johtamiseen ja tähän näin, että kyllähän hänen pelaajatuntemuksensa, Eli jos hän kritisoi pelaajaa julkisesti, niin uskon, että siellä on metöttyyteen määräne sikäli, että, että tarkoituksenakin on ollut nimenomaan sytyttää sitä tulta sen kaverin, kaverin perseen alle, niin mä uskon, että hän tämä Ryan Johansen ottaa tuon ykkössentterin paikan, koska se on mun mielestä tämä isoin puute tuossa joukkueessa on ja Mun mielestä Dubinskykin taitaa tässä porukassa ehkä parempi olla laidassa jopa. Niin, niin. Johan niin ainakin mahi sanotaan ykköshärän paikan ottamiseksi ja mä uskon, että hän näkee sen verran punasta, että varmasti sen pystyy ottamaankin. Tuon parempaa kasvunpaikkaa ei juuri, juuri varmastikaan anneta ja kekäläinen tuntee nuoret pelaajat kuten todettua ja kuten track recordikin antaa ymmärtää, niin, niin, niin uskon, että tietää mitä tekee. Mutta siellä, niin sitä, mikä ei sovi unohtaa, niin just tämmöisiä Ambergereita ja Foligno, Atkins, Cam Atkinson ja tämmöisiä kavereita, niin kuitenkin kakkos on, niin kyllä siellä niin kun on semmoista hyvää just, just sitä secondary scoringia kyllä löytyy. Nyt vaan niin kysymys siitä, että kuinka pitkälle nämä ykkösetkät pystyy tätä tota jengiä vetämään, varsinkin niin kauan kuin Horton on pois. Se on iskukyvystä paljon, paljon kyllä pois. Ja Poprovskilla tulee, tulee tota, no niin hikisiä iltoja, koska kuten todettu, niin tuo puolustus, vaikka se näyttää ihan tasapainoiselta, niin on se kuitenkin hyökkäyspainotteinen, joten tarkoittaa sitä, että omissa saattaa tuulla välillä, niin Poprovskin pitää kyllä pystyä pystyä ryöstämään muutama piste ihan omalla henkilökohtaisella panoksellaan. Hmm. Tässä, tä, täältä tähän. <laughs> se oli hyvä paatos tähän kohtaan. Joo, mutta minäpä vien meidät tuonne paholaisten... Paholaisten paikkeille, jossa niin, jo seitsemissä kymmenissä oleva Lou Lamorello kasaa jälleen savuaville Raunjoille porukkaa, joka luo uudestaan nahkaansa. Ja se on mielenkiintoista kyllä katsoa. Että no, niin nyt, nyt nähdään sikäli Lamorellolta, että se on vain pitänyt sitä yhtenä parhaimmista GMistä, mitä on. niin Se on mielenkiintoista, että ne ei esimerkiksi viime vuonna... Ante, anteeksi, toissa vuonna, kun olivat Sänlika finaalissa kun sitten piti sen Kovaltsukin palkkakattokierron takia, piti, piti nimenomaan niin yhdestä ykköskierroksen varauksesta luopua, niin se oli jännä, että niin silloin, kun tiesi, että nimenomaan meni myöhäinen kierros. Halusivat sen välttämättä pitää ja silloin ottivat tämän Stefan Matöön pojan, pojan sinne, sinne rosteriin sitten, tai... Prospect mukaan. Saa katsoa, kantaksti niin paljon hedelmää. Tämä nuorempi matöö siellä. Mutta tuosta tota, <köhö> joukkueesta, niin maalivahti on kyllä kova. Ja tuo joukkue on rakennettu aina peräpää edellä. Martin Broder, Cori Schneider. Se on kyllä semmoinen, että ei, se ei kyllä kellekään kalapene. Ei todellakaan. Sanoisin, että ehkä paras maalivahti kaksi koko sarjassa näin näkyy Puolustuksesta, niin, niin sielläkin on sitten taas. Ei sekään niin kuin säkenöi noin nimiltään, mutta sitten taas kun tuntee seuran identiteetin, ja mikä se identiteetti on, niin se on perustunut aina tiukkaan puolustukseen, ja nimenomaan sitten sellaisella, että millä niin kuin niitä heikkouksia tavallaan peitellään, että siellä ei kauheasti ole kaverita, mitkä, mitkä saa varastaa systeemistä, mikä tota noin, niin. Mitkä niin että Ne on hyvin, hyvin, de, hyvin devilsin näköinen pakisto sikäli, paitsi totta kai nuori poika, tai ei sen varmaan enää niin kauhean nuorikaan, mutta mä näin kohuttu Larsson siellä, saa varmasti nyt kiekollisempaa vastuuta. Zidlitski on iso, iso kiekollinen pelaaja siinä. Ja näin, niin tota, se näyttäisi, että siellä on kuitenkin, niin kuin, kuitenkin on sitä kykyä ja viivapelaamista ylivoimalle. On powerplay quarterbackia, löytyy kaksin kappaleja jos kaverit vaan onnistuu. Niin, niin se on tuo mielenkiintoinen ryhmä, tuo puolustus. Ja se vähän hämää, että miten, miten niin kuin, harmaa se tavallaan on päällisin puoli. Hyökkäyksestä sanoi sitten sille, että kovaltsu kyllä lähti menemään, se on totta kai iso lovin joukkueeseen kuin joukkueeseen, mutta sitä on mun mielestä paikattu kyllä aika hyvin, että nyt siinä porukassa on syvyyttä hyökkäyksessä sitten taas eri tavalla kuin se viime kaudella oli kun Kovaltsukki vei niin iso siivun, siivun masseista. Ryan Klove, Damien Brunner, Michael Ryder ja Jagr Jager tuli sisälle, niin eiköhän siinä nyt yhden Kovaltsukin tehot pistetä Pistetään nippuja varsinkin, kummasti on nyt kokonaisuutena jopa hieman vaarallisempi. Ja jälleen kerran se tietynlainen nimettömyys tuossa hämää. Mm -hmm. Keskikaistalla mielenkiintoista, niin siinä on Travis J. Jack. Helvetti, kun tarttuu sun lausuminen muuta tässä pikkuhiljaa. <tys> <tys> Travis, tra Travis. Siinä niin, tota, ykkösmiehenä ja Adam Henrik. Hyviä pelaajia. Danius Suprus vielä, vielä jaksaa painaa siellä. Ja tuota, no, niin Steven Gionta on nelosen keskellä. Sitten tuota, no, niin sieltä löytyy sitä, sitä grittiä. Sitten on mielenkiintoinen Mattias Teidenby, jonka nousua vähän, ainakin itse odotellut vuosi toisen jälkeen. Niin, nyt sitten niin saattaa olla, että pelaa samassa ketjussa jopa Jaromir Jaagerin kanssa. Niin, niin siinä on hyvä, hyvä paikka ottaa vähän oppia. Mutta tuota, no, niin mielestä se, vaikka Kovaltsuk totta kai on nimenä se The Shit. mutta tuota, no, niin, Sitten taas se, mitä tuli. Tulopuolelta tuli, niin on just mun mielestä niin kuin sopivasti Devilsin näköistä ja kuitenkin, semmo, kuitenkin sitä tehoja tuli sisään tarpeeksi, että älkää laskeko Devilssiä mistään ulos, se on minun viestini. Ja sitten heitän ehkä rohkeamman ennustukseni tässä koko hommassa. Mä väitän, että kauden loppupuolella katsotaan, niin Cory Schneider on pelannut enemmän pelejä kuin Martin Broder. Mie allekirjoitan tämän, tämän ennustuksen ja en kyllä, en kyllä tätä teilaa, koska Snyder on ollut kyllä harjoitusotteluissa aivan jäätävä suorastaan. Taisi olla ensimmäiset kolme peliä, mitä se ei sisään, saavan koko pelejä pelannut. Oliko 80 vetoa, yksi meni sisälle ja siihenkin vaatiin se, että Philadelphia oli kaksi mistä maskissa. Peräkanaa ja Kimmo Timosen viiva lämääri ylivoimalla ylärimaan kautta, niin Snyderi ohitettiin siinä. Se kertoo minun mielestä hyvin paljon, minkälaisella mentaalitettävä Schneider nyt lähtee liikkeelle ja sanon kyllä kanssa samaan, että liikan paras maa kaksikko tällä hetkellä. Puolustukseen ei oikeastaan lisättävää, mitä siihen sanoit. Sen vielä, että huomaa taas prospektipuolissa varsinkin, että kuinka Devilsissä mennään se, peräpää ei sinne puuhun niinkään, mutta prospektipuolelta Severson, Burlon, Gelinas, Urbom, Merrill, Scarlett, Eli lista on todella pitkä siellä prospektipuolellakin, ja sieltä tulee Devilsille vielä tasaisen, tasaisesti uusia huippupakkeja sieltä, se on aivan saleetti asia. Ja niin kuin sanoit, kovaltsukin menettäminen paikathin hyvin. Minun mielestä myös siinä samalla näiden neljän nimen, Chloe Jaager, Ryder Brunner. Ja varsinkin, jos ajattelee Jaageria ja Clowia pelaajana, niin myös Clarksonin paikattiin todella hyvin. Clarkson on kuitenkin ollut se rouhia tuolla, tekee sitä maali edestä, niitä maaleja, rumia maaleja, niin sanotusti tärkeitä kuitenkin. Niin nyt Ryan Klo on, on siinä roolissa, mutta myös Jaager tuo sitä, Isoa kokoansa kiekon suojausta tuonne hyvin Devilsiin. Ja mie tykkään tästä nipusta aivan perun paljon. Se on kyllä perullisen paljon, jopa osuvasti sanottu, kuinka paljon mie tästä tykkään. Ja mie uskon, uskon tähän rosteriin kyllä aivan täysin. Että varmasti kansyksi yksi liikan parhaimpia neloskenttiä löytyy. Carter, Bernier, Chionta. Todella loistava kentälinen siinä sitten löytyy Dainius Chuprusta justiinsa Andrei Loktionovi, mikä MM-kisoissa ei varmaan kukkellekään sattunut silmään, kun oli lähinnä Radulovia ja Kovalchukin tämmöisenä syöttölautana siinä samassa kentällisessä. Adam Henrik, epiru lupaava pelaaja. Sulla on nyt kaksi raitin puolelta ampuvaa ylivoimapelotetta, Ryder Brynner. Siis tykkään tosi paljon kyllä tästä joukkuesta ja ennustan kyllä kovaa, kovaa kautta. Jos ainoa yhden miinuspuolen on niin pakko kaivaa, niin Travis Sajakki, niin minun mielestä niin äh, tuollaisena ykkössentterinä, niin ei ehkä ole, on on niinkö tuntuu olevan Lamorellon ihan luottopelaaja, mutta ei minun mielestä ehkä aivan niitä vaatimuksia täytä, mutta se on kuitenkin hyvin semmoinen pieni minus, on, on kuitenkin hyvä pelaaja siinä ja tämä Porukka menee vielä Joo, J-Jack on, J-Jack, J-Jack, J-Jack, J-Jack, niin, tota, ei ole kyllä niinku pisteillä, pisteillä kyllä juhlinut liikaa, mutta et, kuten todettu, on nimenomaan Devilsin näköinen kaveri siihen. Ehkä mm. Henrik jopa ottaa sitä ykkössentteiruutua, jos kehitys vaan jatkuu. Sitten on tosiaan sitä Loktionovia sieltä heittää kans, niin on siellä niinku ihan vaihtoehtojakin jopa. Mutta tota, äärettömän hyvä pointti tuo Clarkson. Mä mietin, että jotain mä, jonkun mä unohdin sanoa, että kuka lähti pois, se oli mm. nimenomaan Clarkson. Clarkson totta kai, niin siellä on periaatteessa kahdella äijällä korvattu kumpainenkin iso menetys. No niin, se. Niin, niin se. se, se. on huomattavasti levempi se porukka sitten. Sanoitko muuten Player to Watchin Juuri olin tulossa siihen, eli meikäläisen Player to Watch. En ollut nimittäin unohtanut sitä kuitenkaan. Mutta tämä viime, viimeisimpiä uutisia kiinnityksiä. Seimien Brynner on todella mielenkiintoinen nimi tähän, ja saihan se vihoviimeisen NR-sopimuksen solmittua Perkele. Kyllä sitä autettiinkin, ja pitkän aikaa. Mutta tässä on mies, joka tulee saamaan vastuuta, ja uskon, että tulee myös takoonomaan Daviesille tärkeitä maaleja ja roppakaupalla. Siis se oli niin yksi niitä käsittämättömyyksiä, että miten se kaveri oli ilma sopimusta noin pitkään. No sanopa. Ellei sitten pyynti ole ollut tavattoman epärealistinen, mutta sitten taas niin... niin... En tiedä. Kuitenkin, jos näin kävi, niin teki oikein, nöyrtyi ja meni sitten leirin kautta hakemaan Trajoa tätä paikkaa ja palkittiin. Ja mun mielestä pääsi, niin pääsi hyvään ryhmään ja mun erittäin aliarvioituun joukkueeseen. Nimenomaan. Ja sitten me siirrythän, siirrythän, pysythän aika lailla samoilla huudeilla siinä, että ei mitenkään hirveän kauas maantieteellisesti mennä, vaan New York Islanders seuraavana käsittely. Tynkä kauelle minun mielestä Islandersi tuli tosi hyvällä, hyvässä vireessä tuossa, pelasi tosi hyvän kauden ja meni hienosti pudotuspeleissäkin siinä, pitti Pittsburghiäkin ihan, ihan hyvin nahtaalla välissä, ei kuitenkaan sitten voinut mitään, mitään Pittsburghille loppupeleissä. Kovaa kausi on edessä, se on aivan saleettia, joka iltaa tämä joukkue saapii kyllä taistella, taistella pisteistä es Matt Molsonin etunenässä on tietenkin nuo hyökkäyksen, hyökkäyksen terävimmät kärjet tuolla noin. Ja hyvää taustatukea tulee kuitenkin Michael Krabner, Kyle Okpozo, Josh Bailey ja minun kans niin miehet, jotka todennäköisesti rosterin tulevat, tulevat ylös korkealle nousemaan, niin Pierre-Marc Bouchard Minnesotasta ja Ryan Strom, todella lupaava nuori kaveri. Jolle jopa paikka saattaa olla sieltä ykköskentästä, mahdollisesti siitä, missä Boyess pelasi, niin tämmöisenä peliä tekevänä nuorena pelaajana, jos niin kovan näytön paikan saa. Ja kyllä tuossa seurassa pitäisi varmasti sitä tehojakin alkaa tulemaan hyvin. Ja alempiin kenttiin sitten, niin kuten Frans Nielsen, liikan yksi, yksi tosi hyviä kahden suunnan senttereitä, minun mielestä, todella aliarvostettu pelaajakin. On Nielseni, on todella hyvä sentteri sinne, Casey Sisikas, toinen ja toinen tanskalainen sentteri, Peter Regini. Keskikastalta löytyy vaihtoehtoja siis. Ja sitten tuosta vielä laitahyökkäjäosastolta, niin nostasin vielä esiin Matt Martinin Cal Clutter pakin Jos nämä kaverit lyhään samaan kentään, niin sitä kenttää vastaan kyllä ei varmasti kukaan halua pelata, sillä tässä on kaksi eniten taklaavaa kaveria kyllä tällä hetkellä NHL-liikassa. Ja jos jäädät vielä yliopi samaan kenthään sitten, niin kyllä se on melkoista hurlun, heitä kyllä tulee olemaan siellä kentällä sen jälkeen. Puolustuksesta sitten Travis Hamonik on sel selkeä semmoinen ykkösmoottori ja Islandersin tulevaisuuskin, voihan sanoa. Lubomir Vishnowskin tietenkin kokeneena Kokeenena kaverina nyt pitää paikata niitä Mark Straitin lähdön lähdön mukana menneitä tehoja ja hyökkäyspäästä. Ja nostaakin varmaan tasoaan mahdollisesti. Muutenhan tuo hyökkäys on vähän tuommoinen nimetön kuitenkin lailla, mutta myös tuolta nuorien joukosta saattaa nousta ihan tämmöisiä yllättävänäkin nimenä Griffin Reinhardt mahdollisesti myös mukaan tähän taisteluun taisteluun tästä pakkien paikoista ja siinä tulisi kyllä roppakaupalla lisää kiekollista osaamistakin tuonne Islandersin pakistoon ja maalivahti puolelta sitten Kevin Paulini, nuori kaveri joka viime vuonna pääsi hyvin haistelemaan NR-peleissä NR peliaikaakin tuli ihan mukavasti siinä on tuossa Evgeni Nabokovin Nabokovin nyt backupina siinä Nabokovin palkithin hyvästä viime kaudesta sitten jatkosopparilla, ja mielenkiintoista nähdään vieläkö Nabi, Nabi, Nabogovilla löytyy noita paukkuja vielä ranthestaan, että vieläkö tuota pystyy jopa nousemaan ylitsekin viime kauden tasostaan. Se jää kyllä nähtäväksi. En silti näe Islandersia missään, millään tasolla heittopussina tässä divisioonassa että tulee kyllä taistelemaan viimeiseen saakka viimeisen saakka tässä divisioonassa. Joo, tota toi... <köhö> Mä tykkään tuosta hyökkäyksestä, ja mua tässä sä sanot, että Franz Nielsen on aliarvostettu kaveri, ja sä itse aliarvostit sen tuonne alempiin ketjuihin, kyllä se on kakkosentteri tuossa joukkueessa. mun mielestä sisiikas toki haastaa hyvin. Tähän kyllä itse sisältyy mun ennustuksenikin, koska niin, pohjastetaan ensiksi sen verran, että mun mielestä tuo puolustus on, on hirviän huono sikäli, että on, niin siinä on Wisnowski, Hamonik, McDonald, Stride, sitten Hiki ja Karkner ja tämmöistä kaverita vähän siinä ja siinä, että Reinhardtin tarttis pysty nousemaan, mutta silti, vaikka Reinhardt nousisikin sille tasolle, mitä hänestä odotetaan, tai pystyisi täyttämään paikkansa siellä hyvin, niin pakkia tuo huutaa. Siihen se mulle, mulle tulee vähän, koska keskikaistalla on vähän ylijäämää, jos näin voisi sanoa Islandersilla, niin mä, mun ennustukseni on, että Franz Nielsen Lähtee pölkylle ja sieltä tulee laatopakki vaihdossa. Näin uskon. Mutta hyökkäys, jos lähetän nyt siitä olettamuksesta, Nilsen siinä pelaa kuitenkin, niin saa kaksi pirun tehokasta kenttää, hyvän kolmoskentän ja nimenomaan äärettömän vehemäisen neloskentän, koska tota, no, niin noita pommikoneita mä ainakin haluan nähdä ja mä jopa, mä jopa odotan. Näkevä niistä, että ne on samassa ketjussa ja sitten katsellaan, kun pakeillaan vähän kiirehakeista kiekkoa pois, kun se tulee kaksi kaveria kaasupohjassa kimppuun. Että, tota, hyökkäyspää on hyvä. Mä tykkään tuosta hyökkäys, hyökkäys, ko, hyökkäystä kokonaisuutena. Ainoa, mikä, mitä toivoisin, että vähän pelirakentaa rooli viime kaudella jäikin, vaan neljä maalia Kyloc Pousolle, niin mä odottaisin häneltä, että hän pistää nyt kiekkoa häkkiin myös hieman paremmin. Toki jos pelaa tuossa Moulsun ja Tavarsin kanssa, niin siinä on kyllä kaksi kaveria mitä kyllä ruokkia ei sen puoleen. Mutta tota, Grabner selvä maalintekijä. pusardissa tietty se ongelma, että miten se pysyy terveenä. Tehoja kyllä tekee, kun ehjänä, mutta onko ehjänä? Se on se hyvä kysymys. Vähän riskaapeli hankinta sen puoleen. Mutta jos se Nilseni kaupataan, niin uskon, että Sisikas pystyy sen kakkos, kakkosmiehen tonti ottamaan. Bailin voi siirtää laidalta keskelle, laita häntä laitaan talun alusta lähtien. Ja tota no, niin siellä, niin se, se, se ei siitä merkittävästi heikentyisi. Totta kai Nielseni on menetys, mutta tota no, niin se, että pakkipää on se, mihin pitäisi nyt panostaa. Ja just kun se pakkipää on niin köpönen niin en uskalla ihan kauheita povata, vaikka haluaisin, koska viime kaudella niin joukko, jonka peli miellytti eniten silmääni niin oli nimenomaan New York Island. Siis ihan niin kuin se, se tapa, millä ne pelasivat, se oli... Oli, sitä oli mukava katsoa sitä, sitä lätkää. Mä toivon näkeväni samaa Jack Capuannon porukalta. Napokov edelleen hyvä runkosremaali vahti. Toi joukkue ei välttämättä playoffeihin meni, niin sitä ei tarvitse niin murehtia. Pulään, öö, olisiko oh, hetkinen nyt, meni ohi kun puhuit. Eikö Nilsson ole vielä sillä kanssa kaapissa? On vielä sillä. Reservistä löytyy. Joo, niin siellä on kanssa. Molaripuolella molari puolella on tuloillaan. Niin tota, ja hyvä pitää tuossa kokeneempaa kaveria vielä. Vielä kotvasen aikaa ainakin. Öö, Islanders ei välttämättä vielä, niin ehkä nyt otetaan niin kuin noin playoff-mielessä ja muuten, muutenkin pitkän kauden suhteen, otetaan ehkä pieni askel taaksepäin, mutta se ei yhtään vähennä sitä tosiasia, että tämä porukka tulee olemaan pirun kova. Öö, ainoa mikä mietityttää on se, että niin kuin noin jatkon kannalta on se, että organisaatio voittamisen kulttuuri on nykyään pirun ohut. Mm -hmm. Niin oppiiko nuo, nuo voittamaan. Jotenkin ehkä sitten tuntuu, että nyt sitten niin seuraavan askeleen ottamiseksi, niin ehkä toi Nielseni niin ei saa olla ainoa kauppa, mikä tapahtuu, vaan että nyt pitäisi tehdä niin kuin pari isompaa liikettä, vähän niin kuin puhaltaa henkeä. On. Nyt kun tuntuu, että mun mielestä Islandersissa, niin tota, varsinkin jos menestystä vähän vielä tulee lisää sitten kuin hallinmuutto ja muuta, niin, niin siinä, siinä uskoisin, että siinä alkaa olla vähän paremmin imua niin mun mielestä tämä kannattaa, varsinkin tradeen kautta, niin kannattaisi nyt käyttää hyväkseen. Kyllä varmasti, ja on tulla kuitenkin nuoria miehiäkin, niin minunkin player to watch, Ryan Strom, niin kyllä siitä kaverista tulee vielä Islandersille olemaan todella paljon iloa. On luontainen sentteri, pystyy laajassa pelaamaan. ja kyllä mielellinen näkisi jo ensi nyt. Stroomingin viho viimeintula ylhäällä. No Brock Nelson on sitten toinen enemmän tämmöinen voimahyökkääjän tyyppinen kaveri, joka on myös mielenkiintoinen Sentteri-nimi että Kyllä se, että Sentteri-osastollekin vaihtoehtoa löytyy, vaikka se Nielsen kaupattaisikin sieltä pois. Joo, no nimenomaan sen takia mä ajattelin, että hän voisi olla just sen takia, kun tuommoiselle kaverille on käyttöä varmasti monella joukkueella, niin, mm. niin, niin joukkue, millä sitä pakki ylijäämää on, niin ei muuta kuin soittelemaan Garth Snowle mun mielestäni. Kyllä mm. sitä varmasti kauppaan tehtävissä. Varmasti. Ja, ja kannattaiskin se tehdä. Meinaan, jos tuo pakisto vahvistuu, niin sitten mä nosta sitä heti korkeammalle. Sanotaan se ihan suoraan. Mm. Mutta sitten hypätään tota, Madison Cube Gardenille, niin kuin sitä Futuramassa hienosti kutsutaan. Jännä katso, miten sitä sitten sanokaan, kun nuo ei enää sillä gardenissa jossain kohtaa enää pelaakkaa. Mutta tota... Tai käsittääkseni sitä ollaan lakkaut, lakkauttamassa sitä itse areenan puolta siitä, mikä on suuri suuri sääli, jos tosiaan näin tulee käymään. Mutta se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että joukkuessa nyt on valmennus vaihtunut, ilmapiiri muuttunut totaalisesti. Ongelma on siinä, että valmentaaksi tulee Alan Villot, mutta Villot joutuu valmentamaan sitten taas Tortorella kasattua joukkuetta, joka ei mun mielestä ole todellakaan ihan käteesopiva yhtälö. Mä sanoisin näin, että, että, että kun puhuttiin siellä vankkuuverrosassa, puhuin Tortorellasta, niin tota, mä uskon, että hän varsinkin heti alkuun pystyy myymään omat taitavemmalle joukkueelle. Niin mun mielestä no on helpompi, helpompi, helpompi saada, saada pelaamaan niinku peräsuoli pitkänä, painaa kieko, kie, kiekkojen eteen, kun sitten taas toisinpäin, että saat niinku kädettömät, kaverit, kädettömät kaverit pelaamaan sitten niinku hyökkäävämpää peliä. Ja tota no niin... Tässä on, niin kuin, tässä on sellaisia kavereita, mikä on nimenomaan, mikä, mikä niin Tortorella kannattaisi niin kuin Seiterin kanssa neuvotella jotain, että saa vaihdettua noita dor, Dorsetteja ja Brassardeja sinne Vancouverin ja toisinpäin. Sieltä, sieltä muutama kaveri vaihdossa tänne Rangersiin. Mutta tota, paperillahan tuo on hyvän näköinen ryhmä. Mut mun mielestä tuohon väärän valmentajan tarkoittaa sitä, että tämän kauden aikana nähdään hiukan mullistuksia vielä. Tämä, tämä kausi ei ole Rangersin kausi vielä, en usko niin. Mie kans uskon näin, että tämä ei ole Rangersin kausi, että harjoituspelit on, on kyllä näyttäneet aika karua kieltänsä. Siellä on Lundqvistinkin torjuntaprosentti kyllä painunut peruun alas, alas siellä, ja tietenkin nyt kun alkaa varsinainen kausi, asiat hieman muuttuvat, mutta kuitenkin mie uskon, että uskon, että Russilla on edessään vaikea kausi, vaikka tuo, niinko sanoitkin, niin paperilla näyttää hyvältä, niin en silti itse usko, että tämä ensimmäinen tanssi Alan Vignoltin kanssa, niin päättyy mitenkään uikeisiin suorituksiin ja pisteisiin. Se on, se on, se on nimenomaan näin ja ihan sen takia, että, no, niin, öö, mä uskon, että Winjoa saa Reinsersin kyllä voittamaan, mutta ei tällä kaudella, ei ennen kuin siellä on vähän, vähän enempi, enempi taitoa. Mm. Et nyt, nyt Taito osasi osa edu, edustaa myös Mats joka saattaa joutua vähän turhaan isoon rooliin tuossa porukassa. Sitten toi, en tiedä, onko joku Brad Richards sitten kuitenkaan, niin ehkä, ehkä hänen täytyy se buyoutti sitten kuitenkin käyttää jossain kohtaa. Vähän semmonen tutina on, niin. on itsellä. On, siitä on ihan mun mielestä ihan niin kuin... Tulevaisuudenkin kannalta on viisasta vapauttaa itsensä melkein, että se oli tyhmä sopimus, mä en tiedä, onko riittääkö seiterin ylpeys siihen. Paras osa melkein tuossa on totta kai, no Lundqvist maalissa tietysti, mutta puolustusosastolla niin tota, puolustusosasto on, on, on hyvä, on, on piru hyvä, mutta se tarkoittaa sitä, että hyökkäyspäätä saadaan parannettua vähän sama kuin tuolla noin, Islandersissa, niin siellä oli ylijäämää. Sitten tuossa keskikaistalla, niin näillä sitten taas tuossa pakistossa, niin mä väitän, että yksi top neljä pakista voi tulee vaihtamaan maisemaa kesken kauden ja vaihdetaan nimenomaan, nimenomaan top 6 hyökkääjän. Mutta Brassard on kyllä semmoinen pelaaja, jonka mienostan esille Rangersista. Että kun pääsi kolumpuksesta nyt tuonne Rangersin, niin alkoi kyllä takohomaan hyvin pisteetä. On ollut kyllä tärkeä pelaaja siitä, siitä asti Rangersille. Että siinä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen nimi, kyllä, jota kannattaa seurata. No, no sikäli mielenkiintoinen poiminta, kun mä uskon, että just tommonen Derrick Brassardin kaltainen kaveri, niin nimenomaan hmm. olisi taas just sitä, mitä, mitä Tortorella-systeemi kaipasi. Sitä, että onko se taas vinjo systeemissä ja sama, pystyykö hän niin kuin samalla tavalla Pääseeköhän samalla tavalla oikeuksiin, se siis on mielenkiintoista nähdä. Tosin on ihan, ihan hyviä tehoja tehnyt aikaisemminkin, niin olisi totta kai toivottavaa, että sitten se keskikastetta suurtaisesti paremmalta, etenkin jos se Richards, Richards on Nimenomaan niin vahvasti hyytymään päin, kuin viime kausi näytti. Niin, totta. No, siinäpä saatiin taputeltua sitten Rangers. Ei mitenkään hirveän ruusuiselta kuulostanut nämä meidän paatokset nyt Rangersin osalta. Ei, ja se tarkoittaa sitä, että ne on varmasti voittaa sitä likopi. No, todennäköisesti näin, nimenomaan. Mut, mutta siirrytään sitten seuraavana oranssinuttujen valtakuntaan, eli Philadelphia Flyersin pariin. Viime kausi oli tosi sekaava, ristiriitainen Flyersilta. Pitkiä tappioputkia tuli. Välihin sitten, oi pistettiin oikein, oikein että tukka lähti vastustajalta päästä. Mutta sitten pirun paljon loukkaantumisia varsinkin pakistossa. Maalivahtiosasto sakkasi pahemman kerran. Ja kesällä sitten Home vanha kunnon Homery, pistikin oikein taas rytinällä markkinat käyntiin. Ja Briere-Brytskalova ostettiin ulos soppareistaan. Ja hankintoja maalinsuulle, mestarijoukkue Chikagosta, hyvin kakkosmaalivahtina runkosarjassa pelannut Ray Emery, tuttu mies of philadelphia Ei siinä, siinä mitään. Sitten pakistoon Mark Stride, aina tyylikäs Sveitsin kapteeni tuolta New York Islandersista. Ja sitten vielä Tampaikooni Vincent Le Cavalier Joten vahvistuksia on tullut tähän joukkueeseen, ja paperilla se näyttää todella iskukykyiseltä. Scott Hartnell, Claude Giroux, Jakub Poracek on todella kiveen kova, taitava, mutta myös Hartnellin tuoma koko ärsyttävyys. Ja mikäli hän pystyy myös nousemaan toissakauden tasolleen maalinteossa, niin ykköskenttä on yksi liikan kovimpia aiheuttomasti. Sitten kakkoseen ihan helposti heittää Braden Shen, Vincent Le Cavalier, Wayne Simonsi. Shen on pelaaja, kannattaa minun mielestä ehdottomasti katsoa. Player to Watch, nuori kaveri, joka, on nyt, joka on nyt varmasti nousee. Tai pitäisi ainakin ottaa se seuraava askel ja nousta sille uudelle tasolle. Ja hyvässä paikassa nuori poika on siinä, kokeneen Vincent Le Cavalierin rinnalla. Ja Lekavalier tietenkin, että kyllähän se tuo tähän joukkueeseen, tuonne hyökkäyspäähän nimenomaan todella paljon kokemusta, todella paljon taitoa sinne. On, voi olla tämmöinen ikään kuin chiruksi mentor jopa siinä, minun mielestä kakkosentterin, kakkosentterin tontilta. Ja tulee varmasti nakuttamaan myös hyvät tehopisteet nyt täällä uuden alun kaupungissaan. Ja Wayne Simmons tietenkin on aika lailla sellainen takuvarma maalin mies minun mielestä. Tekee maalit, ei tee niitä nätisti, vaan tekee ne nimenomaan siitä maalineesta ylivoimalla on myös hyvin tärkeässä roolissa. Tätä ensimmäiset kaksi kenttää on pirun, pirun kovat. Sitten kolmoskenttään, kun sulla heittää Sean Couturieria, Matt Reedia ja esimerkiksi Scott, Scott Loftonia sinne. Michael Raffle on tietenkin yksi mielenkiintoinen nimi tai McGinn. Kanssa erittäin lupaava kaveri, joka sinne vasempaan laitaan kolmoskenttään on, on tyrkyllä. Ja Kuturierki on varmasti pikkusen kuitenkin, niin kuin sillä, mielisemmässä paikassa siellä kolmoskentässä, ei niin kovien paineiden alla, niin varmasti se pelikin alkaa maistumaan aivan hyvältä. Hyvältä taas nyt vi vähän vihkoon menneen tynkäkauden jälkeen. Ja neloskenttään, kun sulla on heittää Adam Hallia, Maxim Talbottia, Jack Rinaldoa, niin kyllä tässä hyökkäysnippu on minun mielestä Pirun, Pirun hyvä, tasapainoinen taitoa, ilkeyttä, kovuutta löytyy tästä porukasta. Sitten kun mennään tuon puolustusosastolle, niin Kimmo, Timosen Kimmo, ehoton ykköspakki tässä joukkuessa. Mark Streit, Pirun kalliilla tuli, aika monen pakkasukko on ollut Islandersissa aina, tietenkin hyökkäystehoja varmasti, tulee antamaan Philadelphia joukkueelle, mutta no eniten kiinnostaa, minkälainen, minkälainen se peruspelaaminen sitten puolustuspäässä on, koska Filadelfian tunnetusti ei kauhean tunnollinen tuossa puolustustehtävissä ole niin peli-ideologialta kuitenkin siinä Braden Coburn, Andre Mesaros, Coburn, Coburn on pyörinyt koko kesän vaihtohuhuissa Mesaros on aivan järkyttävä lasijäijä, lasista tehty mies joka ei kyllä pysy koko kautta kasassa, mutta sitten löytyy Luke ja Niklas Grossmannia, hyviä puolustavia puolustajia, ja vielä nuorista ehdottomasti vielä maininnan ansaitsee Erik Gustafsson, nuori ruotsalainen hyökkävä puolustaja, ja Oliver Lauritseni, Tanskan jätti, mikä minun mielestä viime kauella osoittautui kyllä oikeinkin päteväksi, päteväksi valinnaksi jopa ihan top 6 pakistoonkin. Maalivahti osastolla sitten Ray Emery, Steve Masoni. Masoni Calder Trophy löytyy takataskusta. Nouseeko nyt sitten piho viimeisille tasolle jälleen kerran? Se on suuri kysymysmerkki. Niin myös tietenkin Ray Emery on, on yleensä pelannut aina hyvin, missä on sitten ikinä pelannutkin. Mutta nyt on sitten taistelee selvästi ja on ehkä hituusen enemmän se ykkösmaalivahti aluksi Mason. Mutta kovaa taistelua tulhaan näkemään noiden maalivahtien mikä Mikäli puolustus on edelliskausien luokkaa niin kyllä näillä maalivaheilla niin hikiset iltapuhteet on kyllä tulossa. Ja tähän päätän tähän, tämän luennon. Joo. <köhö> Hetkinen, kuka oli Player Two Watchmen ohi? Braden Ai niin, aivan, anteeksi. Totta, se oli tota, no niin, just kanssa. Luokkaa tyhjentävä luento, niin, niin, niin tota... <köhön> ei siinä. Tai siis en tarkoita, että kouluokkaa tyhjentävä luento, tarkennetaanko se. Se kuulostaa vittumulta, siellä on tarkoitus <köhön> <Mut>, tuota, <köhön> niin, äh, Molari kaksikko, niin sä et ihan niin kuin siitä oikeasti maalivahti tulisi, mutta mielestäni se on turhaa puhua siitä. Tota, no, niin se ongelmat on korvien välissä ja sieltä sä tasotusta saa antaa. Ja tuntuu, että siis ja kun ongelma nimenomaan on siinä, Siinä, tota no niin, tai näin, näin kuulin, pätevän oloisesta lähteestä, että, tota no niin, että ongelma on nimenomaan siinä, että on tietää ongelmansa, mutta kun se ei osaa sisä, sisäistä niitä sille, että saisi se peliään muokattua. Joten vaikea kuvitella, että se sitten eteenpäin, varsinkin sitä, kun todettiin jo Bobrovskin kohdalla tuossa, että miten se Filadelfian maalivahtivalmennus toimii, että siellä ei välttämättä tätä korjausliikkeitä tehdä myöskään, niin hankalasta sitä on povata niin, Emeriä tarjoaa ykkösmaalivaadiksi ja mun suurin ennusteeni onkin, että maalivahti ongelmaan saadaan yllättäväkin ratkaisu että mä uskon, että Emeri pelaa ehjän hyvän kauden. Ja on, on se, on tarvittava maalivahti. En mä sano, että on liikaa parhaita maalivahti, on, on tarvittava maalivahti. Pystyy rauhoittamaan sen peräpään, joka on vähän sellainen tilkkutakki vielä, ja joku sieltä myydään. Stridista kun puhuitti, mä uskon, että tuosta noin Luke Shenista saa hänelle ihan hyvän, hyvän lapsenvahdin. Timonen Coburn totta kai kantaa isomman vastuu. Sitten on mielenkiintoista, että Crossman varmasti ottaa sen vitospaika siitä, kuka sitten kutospaikan... Onko se Mesaros? Saisiko, joku, saisiko sen joku hullu, hullu ostamaan vielä? Mielenkiintoista katsoa palkkakato alle. jo vielä matkaa, jota siellä tapahtuu. Tai ainakin viimeksi oli, kun katoin mun käsittääkseni. Philadelphia sen kanssa niitä ongelmista Taitaa olla. Joo, taitaa olla, että just ja just pääsee palkkakattoon alle, kun Prongerin palkkalaskethan tuonne, tuonne tuota... Kun se on loukkaantunut pelaaja, niin haudathan se palkka pois. Niin taitaa vissiin juuri ja juuri selviytyä nipiin napiin. No siellä on liikaa pakkeja, joka tapauksessa. Niin jotain, pitä, jotain pitää tapahtua vähintään Vaiverin kautta. Jotkut häviää ja helvettiin sieltä. Mutta tota, öö, keskikaista näyttää hyvältä. Le Cavalier, niin, niin en tiedä, vähän pidi riskaa että että että noinkin paljon maksettiin. Mutta sitten taas 4,5 miljoonaa kaverista, joka oli melkein pisteen per peli viime kaudella. Tämä ei hetkinen, oliko se nyt ihan niin, niin paljon, 32 pinnaa kuitenkin löi, nyt yhtäkkiä tajusin ettei muistakaan pelimäärää ulkoon, joten nopeasti sen tuosta luntaan. 39 peli, no ei se kauhean kaukana tosiaan Piste per pelitahdista ollut, mm. tosin en sitten tästä Tampassa pitkään pitkään aikaan vetänyt pit, koko kaudella, joten tota, mielenkiintoista, kakkosentteri, vaiko sitten jopa kolmosentteri, en tiedä, se riippuu ihan miten, miten joukkue haluaa roolittaa. Mutta tota no, niin hyvä hankinta kuitenkin, hyökkäys näyttää, näyttää tasapainoiselta. Ja viime vuonna se loukkaan tumiset taisi tehdä aika pahaa jälkeen siinä heti alkuun. Ja sitten se hmm. pää menikin jumiin. Ja... Priskalov, niin... Priskalov on hyvä maalivahti mun mielestä. ei vaan ollut Philadelphialle oikea mies. Ja saa katsoa, että saako hän enää nhl mahista vai vetääkö. Tosin ei tällä tietoa näitä kelpavaissa khl niin... Ehkä hän on vähän tämmönen persona on grata nyt sitten joka puolella. Mutta tota, se on sikäli sääli. Mutta tota, no niin, Philadelphia, se on kova porukka. Ei sitä mihinkään pääse, eikä tarvitsekaan päästä. Joten siirrytäänpä Pensylvanian kilpailijaa. Eli Pittsburghin pingviinit. pari on paperilla hyvää. No tässä tulee semmoinen ennustukseni suoraan. Mä uskon, että Markan Reflöri nyt palaa vihdoin tasolleen. Sieltä maalivahti valmentaa potkittiin pois, joten pelkästään jo se, että nyt siellä tulee uusia oppeja, josko se vähän intoo toisia sitten myös semmoista suoritusvarmuutta sitä kautta, että nyt niin tavallaan ei ole ehkä, jos niin peliin jotain, hänen pelissä tehdään muutoksia, niin jos keskittyy nimenomaan siihen, että se peli pysyy kasassa. Eikä rupea ajattelemaan liikaa sitä, että vittu kun meni helpon sisälle, niin, niin sitä kun olen nähnyt sen miehen pelaavan huipputasollaan, niin se on huikea maalivahti silloin. Siis, mä en, en epäilestä, sitä, etteikö se tapahtuisi, ja uskon, että se tapahtuu nimenomaan tällä kaudella, että Markandel Fööli, mitä mä sanon, niin, niin tuo kepekin kukkanen sieltä täräyttää, itse se jälleen huippavahtien joukkoon. Puolustuspää näyttää mun mielestä hyvältä, se on oikein tasapainoinen porukka. Siellä on hyvin kiekollisuutta, siellä on Martti Nialetang ja, ja Debreta, jotka pystyy kiekolla pelaamaan niskanen vähän enemmän sinne Olran pakkista Orpix, Kuderi, todellinen shutdown-osasto shutdown siinä. Crospeella tutut laiturit Kunits, jatkovat kuitenkin. Oisin ihan mielenkiinnostakin, olisin halunnut ehkä nähdä, että olisi vähän äijää vaihdettu. Siellä mä sitä Brunneria nimenomaan olisin toivonut, että sen haluaisin nähdä, mitä se tekisi crosby vierellä. Ihmettelen, että Pittsburgh ei hänen tarttunut, joskin palkkakattoongelmia tietysti. se Jussilla on paikka ottaa tuosta top 6 roolista odotan mielenkiinnolla. Sitten sieltä tulee taustalta Bo Bennett ja kumppaneita. Alemmat ketjut selkeästi enemmän telaketjuosastoa. Sieltä ei edes odoteta tehoja hirveästi. Miksi odottaakaan, kun nämä kaksi kaveria min sen parikymmentä minsa peli, niin Crosby ja Malkkini... Niin Noitten ykköshevosten ja hän se maalit pitää tuossa joukkuessa tehdä, ja niitä on vähän hankalampi pysäyttää, kuin kaverit on tota Joten ei se ole jälleenkään kauhean hankala lähteä povaamaan hyvää kautta tälle porukalle. Jännä nähdä, että riittääkö se playoffissa tällä kertaa pitkälle. Odotan Sidney Grosbylta nyt sitä todellista johtajuutta, jota en viime playoffeissa luulin näkeväni, mutta tulkitsin sen vahingossa sitten väärin, ja se olikin sitä parkumista sitten vaan. Mä luulin, että siellä oli niinku oikeastaan sitä... Voittajan asennetta, mutta sitten taas kehon kielen tulkitsin pahasti väärin. Ehkä toiveajattelua, koska ei se nyt kellekään mikään salaisuus, että Pittsburgh on myös ollut niitä mun lempijoukkoita pennosta saakka. Mutta tota, kuitenkin, niin sitten jos joku kysymysmerkki on, niin että mitä sitten, jos taas loukkaantumisia tulee, niin kuka sieltä sitten paikkaa? Ei toi niin syvä toi materiaali ole. Jotenkin ne on aina vaan rampa kalkattanut tarpeeksi. Että sillä on tarpeeksi äijää terveinä, mutta tota. Kunits Crosby etenkin, Malkin Niil, melkoiset parivaliakot siellä, Dubujiin jokinen pääsee nappaamaan, sitten kermaa vähän kakun sitä pois kanssa. Eli lihottelee omia tilastojaan sitä kautta. Hyvä joukkue. On. Tämä on Piru hyvä joukkue ja tämä menee, tämä menee taas pitkälle uskon myös itse sen menestykseen, pudotuspelit on sitten taas maailman erikseen, mutta niihin sitten varmasti palataan hieman myöhemmin, hyvinkin paljon myöhemmin sitten. Mutta tuota Player to Watch, sen sijaan jo mainittikin, Beau Bennett on minun listoilla semmonen kaveri, joka jokisen Jussin aidosti pystyy haastamaan siitä kakkoskentän roolista, ja on ehkä semmoinen, semmoinen hyökkäävämpi syvyyspelaaja sitten heittää, mikäli laituriosastolle loukkaantumisia tulee. Uskon myös itse, että jokin se Jussi on kyllä esittänyt niin hyviä otteita nyt tuossa tuolla harjoitusleirillä, leirilläkin että varmasti sen paikan kakkosken kakkoskentästä nappaa. Ja mikseipä nappaisi, kyllähän siinä malkin ja Niilin kanssa, mikä siinä pelaatessa veikkuste. Alemakentät just samaa mitä se sanoikin, telaketju, telaketju osastoa. Rob Scuderian hankinta oli minun mielestä hyvää Pakki palaa takaisin joukkueeseen, missä mestaru, mestaruuden kairasi, kävi vain sitten tuossa muutaman vuoden pelailemassa ja ottamassa toisessa organisaatiossa se Stanley Cup, ja nyt lähtee taas jahtaamaan sitä tutuissa maisemissa ja kyllä tässä joukkueessa sitä, sitä kyllä piisaakin, piisaakin metsästään. Siinä oikeastaan oma suurin kysymysmerkki leijailee nimenomaan marc Andre Fleurin yllä. Itse uskoit kyllä siihen, että hän tulee nytten pelaamaan ja palaamaan sille takaisin vanhalle tasolleen. Mie uskon, että tällä kauella jopa, jos miekin saa pikkusen sitä kristallipalloa, kristallipalloa pikkusen hioa, hieroa ja katsoa sinne syvälle, niin mie jopa vähän ennustaisin, että Thomas vukoun nousee jopa Pittsburghin ykköseksi tässä runkosarjan aikana. I rest my case senkin epäilevä Tuomas. <tos> Nimenomaan. Kehtaa. <tos> mutta. No, viepä meidät sinne pääkaupunkiseudulle. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, pääkaupunkiseutulaiset Washington Capitals. Mike Ribeiro lähti kesän markkinoilla sitten, sai, sai ison pahvin Fiiniksistä ja lähti sinne, sinne hoitelemaan ykkössentterin roolia. No, Capitals minun mielestä hyvin teki ja paikkasi hyvin tämän Ribeiron menetyksen ja nappasi Anaheimin nenään edestä tuon Mihail Krabowskin, joka on ainakin harjoituskauvella jälleen osoittautunut kyllä hyväksi paikkaajaksi, niin, niin sille Ribeiron tehoille nimenomaan myös ylivoimalla. Ja tuohon on selvää hyökkäysosasta, kun katsoo Backstrom, Krabowski, Johansson, Perreault, Beagle. Siinä on minun mielestä hyvää poppoa, senttereitä. Keskikaista on minun mielestä kunnossa. Juhanssonilla on vähän enemmän sellaista työteliämpääkin otetta siihen. Matthew Perryolta löytyy taas kans puhtaasti taitoa. Jay Beagleilta sitä työntekoa. Laitureita kun kattelee Vasempaa laitan Brooks Troy Brower, Jimmy Ravolpatti. Brower on kyllä semmoinen kaveri, joka kans... Kovat tehot nakkasi nyt tynkäkaudella ja ylivoimaa, alivoimaa. Todellinen kyllä all-around pelaaja on tuossa. Tärkeä palaanen tulee olemaan myös tulevalla kaudella Capitalsin. Ja kaikista tärkein palaanen tietenkin Aleksander Ovechkin, The Great, great Eight, jo, jolla on kyllä valtava vastuu siinä maalin teossa. Ja. Mielenkiintoista taas nähdä. Nähän Ovechkinin kausi, että loppua nyt tuossa tynkäkausi lähti vähän hiljalleen käyntiin, mutta loppuakohen se sitten moottorin kasvokin kyllä sitten erittäin kovaksi. Hyvää tukea tulee tuosta Martin Eraatilta, Joel Ward, Eric Fair ja minun mielestä semmonen player to watch ja musta hevonen tulee tuolta jopa mahdollisesti nytten täksikaudeksi kokoonpanosta paikkansa saa Tom Wilsoni Washingtonin ykkösprospekti, iso kokoinen hyökkääjä. Mikäli hän ei sitten sitä Player to Watch viittaa ansaitse, eikä paikkaansa saa kokoonpanosta, niin se menee sitten puolustuksessa John Carsonille. Noista Green Carson on semmoinen kaksikko kyllä tuolla puolustuksessa, joiden, jotka on niinku niitä hyökkäyspelin valioita tuolla puolustuspäässä ehdottomasti. Sitten löytyy myös Carl sitten on näitä John Erskineja, Jack Hilleniä, Steven Oleksia, ja nuoria miehiä myös löytyy, Dimitri Orlovia, ja Tomas Kuntratekia. Kyllä siinä vaihtoehtoja tuonne puolustuksenkin kuitenkin löytyy, löytyy minun mielestä. Ja maalivahti kaksikko, nuori, nuori kaksikko siinä, Braden Holtby, Mihail Noivirt, kaksikko siinä. Ja Holtby on jo osoittautunut, että hän on todella, todellakin laadukas maalivahti vielä oikeastaan koko potentiaali olla varmaan edes nähtykään vielä, mutta uskon, että tuossa se Washingtonin ykkösmaalivahin viitta hänen harteillaan kuitenkin tulee olemaan, ja tykkään kuitenkin nuori maalivahti kaksikko, niin puskevat toisiansa etiäppään kilpailun kautta. Ja pova on kyllä Washingtonille aivan menestyksellistä ja hyvää kautta. Joo, Äh, Molariparista mäkin on aina tykännyt sikäli vaan, että se on tainnu, eikö se ole vähän vuorovedon mennyt, että kumpi sitä nyt sitä on kantanut holppi vai noin virittävästi. No, no, noi virti, no niin, niin, Niin, just sitä, että kumpi se sitten ykköse ottaa. Niin katsotaan se nyt sitten. Äh, puolustuksessa niin toi top nel neljä, Alstner, Erskin, Carlson Green. Siinä ei ole mitään moitettavaa, kolmosparjusta vähän hiljaisempaa jo. Äh, Keskustasta sanoit, joo, se on hyvä, ei mitään ongelmia, laita hyökkäysmateriaali, kyllä löytyy, löytyy leveyttä, ehkä sitä vasta pientä telaketjumeininkiä puuttuu mun mielestä, ainakin tästä mun, mun kahdentosta parhaan ryhmittymästä. Mutta tota no, niin hyökkäystehoja ei taaskaan tule puuttumaan, ja siihen perustuu myös mun ennustukseni, eli uskon, että Mihail Grabowski tulee tässä porukassa tekemään uransa ennätyspisteet joka toki, niin kuin, <köhö> no, hetkinen, mä tuossa aikaisemmin katoin, mutta nyt jo ehdin unohtamaan, että mikkä ne oli tähän mennessä. Muistaakseni mentiin siinä aivan oikein, se oli tota, no niin 58, eli 60 haarukkaan pitäisi päästä ja vähän ylittäkin mielellään, niin ois oikein näppärä vahvistus tuohon, mutta tota, eipä kai siinä sen, sen ihmeellisempiä, että Washingtonikin on hyvä porukka ja tämä on, on pirun kilpailullinen divisioona kaikki mm. Että ne, mitkä me tässä, joukkoet, mitkä tässä löydään viimitteeksi ja huonommille sijoitukselle, niin se ei mun mielestä tarkoita, että ne on huonoja joukkueita missään tapauksessa. Ei, ei, ei, ehdottomasti. Mutta tuota, ei, mulla oikeastaan tuohon sen, sen kummempia Sä Sulla on kyllä hyvä tapa tyhjentää pöytä tuosta. <tö> no niin. Ei. <tö> mutta ta, ei muuta kuin päässä lähdetään liikkeelle jälleen kerran persusta edellä. Eli sieltä kahdeksan. Mä epäilen, että meillä on sama, mutta kerron nyt toki ensin. Meikäläiseltä sieltä kahdeksan tästä divisionista löytyy hurrikaanipaidat. Karolla aina hurricanes minun mielestä. Täysin samaa mieltä. Niin, tässä vaikka puolustus on, niin kuin sanottiin, se on, se on hyvän näköinen, mutta maalivahtiosasto herättää kysymysmerkkejä ja se hyökkäys siinä sitten ykköskentän takana on minun mielestä niin suuri kysymysmerkki, että ei, ei tälle joukkueelle kyllä voi nähdä muuta paikkaa minun mielestä tässä divisionassa. Ei täysin samaa mieltä, ja mulla ei mulle tuohon mitään lisättävää. Mitäs seiskana? Seiskana sitten. Tämä oli vähän valitettavakin minun mielestä, mutta minä kuitenkin rankkasin seitsemänneksi New York Islandersin. Minä uskon, nyt pitkällä kauella varsinkin se puolustuksen taso tulee näkymään vielä selkeämmin. Ja se valitettavasti joutuu, toki kamppailee kyllä minun mielestä kovasti tuosta ihan kutos kutos paikoista Siinä on tosi tiivissä nipussa se poppo, mutta laito nyt Islandersin tosiaan seitsemän, seitsemännelle sijalle. Niin kyllä mä kävin pientä sieltä painia. Tässä tullaan taas siihen, siihen meidän työjakoon, että mä en näköjään pelkää olla väärässä, joten mä löysin Rangersin 7-2 ihan takia, että kuten sanoin, niin mulla on vahva epäilys siitä, että että tällaisenaan tuo materiaali ei ole se, mitä Vinjo tarttisi, joten, joten niin muutoksia tulee ja tämä kausi menee vielä niin kuin tutu, tutustuessa ja kattuessa, että mitä, mitä sinne tarvitaan, niin ei se vielä onnistu. Mutta uskon, että marginaalit tulee olemaan, Karolaina on selvä, selvä viimeinen, mutta muuten, niin marginaalit tulee olemaan aika pienet. Uskon, että, että se, on, se saattaa olla yllättävänkin piiristä kiinni, että olisi tullut ihan villikorttisijoista tappelemassa, mutta on niin... Joka tapauksessa ei paukut, paukut, äh, tai siis, niin, paperilla näyttää hyvältä, mutta joku joukkue ei alisuorittaa rankasti, ja mä uskon, että se on nimenomaan Rangers. Minulla olen täsmälleen samaa mieltä, siksi se on mulla listattu siellä kuusi New York Rangers. Mie näin näen ja epäilen, että nyt tulee, nyt tulee pahasti vihkoon menevä kausi Rangersilta, että tämä ensimmäinen, ensimmäinen tanssiin haku ei... Johda sitten siihen toivottuun lopputulokseen, mutta kattelhaanpa sitten vaikka toisilla treffeillä, miten käy? Joo, <köhö> mulla siellä kuusi on nämä saarelaiset, eli Islanders. Jos se olisi parempi, kuten sanottu, niin mä nostan sen korkeammalle, mutta kun se ei ole, niin valitettavasti pitäisi jättää siellä kuusi ruikuttelemaan. Senkin takia pistäisi Rangers edelle, koska siellä on kuitenkin Capio aino saanut sitä sisälle, joskin hänellä ei ole se pakkipää on heikentynyt, mutta sitten taas, on pirun hyvä. Niin tota, joskin Brad Boyesin, mä en ymmärrä, miksi jatkosvimusta ei tehty. En usko, että se on ihan mahdottomien rajoissa olisi ollut. Senkin tekeminen, niin on sekin hieman ottanut iskun, joten playoff-paikka ei uusiudu. Joo. Sitten mennäänkin sijalle viisi, josta multa löytyy sitten... Kekäläisen johtama joukko, eli Columbus Blue Jackets. Sama homma. Kyllä, nuori nälkänen joukkue, Bobrovski huhkii ilta toisensa jälkeen. Ja tiukasti he taistelee tuosta villikorttipaikasta. Sitä mie en kyllä epäile, mutta tuntuu, että tämä kausi kuitenkin vielä jää hieman vajanaiseksi. Onko se sitten se Hortonin uupuminen sieltä alkukauesta? Ehkä se, niin kuin, se maalinteko kuitenkin. Niin tuntuu, että se sitten kostautuu loppupuolella ja aivan ne paukutteet taas, ne aivan siihen kalkkiviivoille taas pääsee, mutta suunta on koko ajan oikea, organisaatio on menossa oikeaan suuntaan ja niin on myös tuo joukkueen menossa oikeaan suuntaan tällä hetkellä. Tästä kuullaan vielä. Joo, aika samat ajatukset ja mä nimenomaan tuon tota vähän pohjois, että Hortonin poissaolo antaa vähän liikaa tasotusta noille kilpakumppaneille sinä ekan, ekan mitä siis saattaa pari-kolme pari, kuukautta ainakin menee mm. ennen kuin on kehissä, niin se on, se on aika, paljon, aika paljon vaadittu siltä jäljellä jäävältä porukalta, että ne pysty sitä niin paljon, tai sitä iskukylöityisivät niin, niin paljon. Niin tota, ja just sanoit, että oikea suunta on, mutta tota, niin ei se ihan vielä siinä ole. Että kyllä se tota, kekäläisen tarvitsee hieman vielä muuvailla ja shakella ennen, ennen kuin se persekeinuu timmi. Nätimmin, mutta tota, no niin, helkkari hyvä aihe siinä on. Semmoista huipputaitoa. Niin kuin mä kesällä, kesällä vähän puhuin, niin tota, että et mikä niin kun se ykköscentterin paikka, niin, niin se olisi ollut mielestäni täyttävissä Steven Weissilla. Mm -hmm. Te eivät sinne suuntaan lähteneet. Ehkä vaisi ei myöskään sit halunnut, en tiedä, en tiedä, oltiinko yhteydessä, mutta kuitenkin niin tota, se on niin kun pari askelta vielä, mutta et nyt, nyt just niiden tartteen jäädä sen verran ulkopuolelta ja näkee, että helkkariilta ei ollut ihan vielä... Et nyt, nyt täytyy vielä, ottaa, niin vielä turporuuvia kiristää. Se on tulee olemaan hankala joukkue, mm. mutta ei tarpeeksi hankala. Niinpä. Nelossialle meikäläisen ennustuksessa menee sitten nuo pääkaupunkiseutulaiset. Mä pistän, nyt, nyt menee ällöttävän <hysy> Nyt Nyt kuulostaa kyllä, että meillä linja pysyy kyllä nyt hyvin samanlaisena tässä. Mutta katsellaan vielä loppuun asti kuitenkin. Käpi talssi tosiaan. Ribeiro lähti, Krabowski tulee paikkaamaan ja minä kanssa tuon sen sinun ennustuksen, niin minä sen kyllä toteutuvan, että Krabowski tulee kyllä pelaamaan elämänsä kauden. Pääsee, pääsee nyt rooliin, mihin niin kuuluukin pelaajana, mihin haluaa, mihin janoaa. Niin onhan tuo Washingtoni, se on pirun tasainen, nippu, pirun tasainen nippu ja varastaa pisteitä. Joukkuelta jos toiseltakin siinä, niin uskon, että tuohon villikorttipaikalle niin Washington, on, Washington tässä divisioonassa pääsee helpostikin. Joo, siellä on sitä huipputaitoja muuta. Se on ehkä, ehkä enemmän sellaisia pikkaisia aukkoja. Ehkä siihen kaipaisin jotain niin kuin Martin Erattia varmempaa suorittajaa vielä. Mm -hmm. Top-6-yökköyksiä Johanssonilta, että se löysi nyt kunnolla läpi Läpi siihen ja noin poispäin. Ja sitten se, että se Mike Greenin kestävyys ja tehot on aina ikuinen kysymysmerkki ennen kauden alkua. Niin, niin siinä, on, siinä on riittävästi epäilyttävää, että en uskalla sitä suoraan pudotuspeleihin laittaa. Mm. Minkäläisen ensimmäisellä pudotuspelipaikalla tuossa kolmantena tässä divisioonassa suoraan menee Philadelphia Flyers. Yes nyt tuli hajaa. No niin. Flyersillä niin maalivahtiosasto. Mie, kans, mie uskon, uskon kyllä, että Emeri tulee hyvän kauen pellaamaan. En, en myöskään sillä lailla epäile sitä, sitä asiaa siinä. Puolustus on kuitenkin hienoinen kysymysmerkki siinä. Se on vielä murrosvaiheessa, tuntuu olevan. Ja sieltä vielä tulee ukkaa lähtemään, se on aivan saletti. Onko se sitten lasimies Mesaros? Vai miten Braden Coburn, onko hän kyllästynyt jo niihin huhuihin, jotka niin on koko ajan kasantunut päälle pikkuhiljaa? En tiedä. Perun materiaali on Filadelfialla. Itseltä taas löytyy taustalta se Filadelfian pienoinen fanitus kuitenkin, mutta uskon sen... Uskon sen joukkuena kuitenkin tuohon kolmossijalle päätyvän lopulta, että muutaman kysymysmerkin takia, mitä sitten kakkosella ja ykkösellä taas en sitten näitä kysymysmerkkejä näe yksinkertaisesti. Joo, mä pysyn myös Pennsylvania, se on mälyän pingviini sitten taas siihen kolmanneksi. Ja sen takia, että tota, kyllä se on mun mielestä suora pudotuspeli porukka, mutta pitkä on kausi. Joten loukkaantumisia tulee varmasti, ja se iskukykyistä sen verta heittelee kuitenkin. Että mä uskon, että siinä tuppaa olemaan sen verran paskatuuri, että kyllä joku noista ykkösmiestä sen, sen ratkaiseva hetki on poissa, Ja tää on niin kilpailullinen divisioona, että sulle ei vara antaa löysiä. Joten tota, siinä on kärkeen panostettu niin paljon, että sitä leveyttä ei ihan riitä. Ja todennäköisyys puusen puolesta, että jompikumpi kärkeä on saattaa olla siivuja vähän pitempiä ja vähän lyhyempiä, ehkä pois, niin, niin se riittää siihen, että ovat kolmansia. Joo, itse laitan nämä Pennsylvania miehet kakkoseksi. Eli Pittsburgh Penguinsi. Yllättäen on minun divisionan toinen. Ja tosiaan oikeastaan samoja kohtia on minulla, mitä Siekin Markku jo sinä kerroit. Tyhjensit pöytää sen verran paljon, että Mie vaan tyydy sanomaan, että mietän minun kommentit vielä tuohon ykköspaikkaan sitten. Asia selvä. Ää, mä sitten haista sitä mun omaa, näin mä tiedä onko nämä molemmat sitten vähän kovia, kovia hakuja, mutta kuten todettu, niin, niin mulla on jotenkin piru hyvää mutu tuosta Devilsistä, niin se on mulla kakkosena. Ää, siis se on... Se on se seuran identiteetti on, on sellainen, että siellä, siellä on se voittamisen kulttuuri ja jotenkin niin kun, tuntuu, että aina kun siltä ei odoteta, niin se tulee. Ja mun mielestä nyt siltä ei tunuta odottavan ja mun mielestä sitä pitäisi odottaa. Se on, se on, se on mun mielestä hyvin rakennettu porukka. Niin, niin. En tiedä. En tiedä, menenkö, menenkö miinaan tässä, mutta katsotaan. Mutta, että uskon, että siinä on, siinä on tarpeeksi hyviä, hyviä asioita. Että se on, se on jopa tämän divisioonan kakkonen. Ihan sen oman, sen takia, että Devils on aina Devils. Hmm. Jos siestut astut siihen miihnaan, niin mie tulee kyllä saman tien perässä, koska minun divisioonan voittaja on New Jersey Devils nimenomaan. Olen... No vittu, sä, sä höyppäät vattalle <laughs> No samaan tien siinä, että <suh> tämä, on, tämä on helppohan. Tässä olisi ollut heti lyö vaikka Pittsburgh-kykköseksi divisioonan mutta mie... Kans, niin minä tykkään tosi paljon tuosta Devilsin rosterista nyt. Joo, niin kausina, kun olen seurannut, seurannut Devilsin pelejä, esimerkiksi Philadelphiaa, ei se, ei se osaa, ei se pysty voittamaan oikeastaan Devilsia oikein ikinä. Se on aina, kun Devils piettää sitä peliä todella tiukkana, no yleensä aika maalisia pelejä, jotka Devils sitten kuitenkin aina onnistuu kääntämään edukseen. Niin nyt vielä sitten siihen pelitapaan minun mielestäni, Toinen huippuluokan maalivahti on tullut joukkueeseen, aivan järkyttävän kova maalivahtikaksikko löytyy, puolustus on rautaa ja sitten vielä tuo hyökkäysvoima, miten se on lisääntynyt, miten niin kaksi äijää on korvattu neljällä, saatu niin leveyttä niin paljon lisää. Niin Emmi oikeasti näe muuta paikkaa kuin tämän divisioonan ykkönen ja kannujahti on ihan täydessä käynnissä tänä vuonna. Joo, en, en ihan noin pitkälle uskaltanut viedä, vaikka, vaikka hyvä, hyvät vibat sainkin. Sitten taas mun mielestä joukkue millä meni viime kausi, työ, lyhyt kausi nimenomaan, niin meni kyllä monelta, monella osalta perseille, niin Kyllä se mulla on, niin kun, by process of elimination, niin on se Philadelphia Flyers sinne ykköseksi. Ää, mulla on luotto siihen maalivahtipeliin, mä uskon, uskon Ray Emeryin. Ja mä uskon tuohon puolustukseen myös, vaikka sitä yksi myytäskin, niin En mä tiedä, jotenkin siinä vaan, ehkä tässä tullaan semmoiseen, että kun jotain asiaa haukutaan tarpeeksi kauan, niin kuin tota no, niin, niin mä sanoin, että mä yritän haukkua aina Detroitia ja Sanhoselta niin kauan, että se toteutuu, niin tässä tapauksessa tässä mulla on jotenkin semmonen, että nyt sitten taas vähän samalla logiikalla kuin Devilsiltä ja niin Flyeristakin uskotaan, että se puolustus on jotenkin niin, niin paska, onhan se nyt siis huippupelaajahan siellä kuitenkin, mm. niin, niin tota... Ja sitten mikä niin on, että jos ajatellaan Kimmo ja tämmöisen, niin hänellä on viimeinen saamainen voittaa, niin se niin kuin varmasti, että jos vaan kunnossa pysyy, niin antaa, antaa varmasti niin ekstralatinkia hänellekin, hän on johtavia joukkueessa. Sitten on hyökkäjä, jolla niin se peli ei ole vielä ihan loksattanut paikoilleen, niin joskus se on loksahtettava paikoilleen. Niin mä jotenkin usko, että nyt lähtee semmoinen, että jos, jos tota noin niin, jos Daxilalla esimerkiksi positiivinen kierre pyörähtää heti kaudellusta, niin mä uskon, että Philadelphia saattaa käydä sama ja se vie aika pitkälle myös. Pele ei oma maailmansa, mitä tahansa voi käydä, joten onneksi me puhutaan varunkosarjasta. Nimenomaan, mutta hyvältä kyllä kuulostaa. Pakko sanoa tuo, tuo asia, että itse en Philadelphia, varmaan itse arkailin kuitenkin sen verran, mutta roolijako, se pitää meillä aina muistaa, eikö näin Markku? Sano, mies, joka aloittaa deviisioon. <tos> no var, varmaan Jätkä... valinnan tietenkin vetäisi ässä hihasta. Jätkä tulee mun reviin, satana. <tos> <tos> Mutta kyllä Metropolitan Divisioona kyllä, niin kuin vielä tiivistettynä, niin on, onhan tämä kyllä aivan piruun kova Divisioona kyllä. Ei, mä siis ihan rehellisenä, että on sille, että tästä saadaan yhtäkään kohtaa lopulta oikein, niin se on aika pieni. Pieni, koska mm -hmm. muuttuja on ihan järjetön määrä ja nyt on pitkä kausi vielä, niin mä uskon, että nähdään... Mä en, ennen kaikkea mä toivoisin, että nähdään niin nyt just keijamiltakin rohkeita toimintaa, nimenomaan luovaa toimintaa tuolta palkkakatoalla. Mm -hmm. Että pystytään vahvistamaan sitä joukkuetta ja nimenomaan... Niin kuin, mun mielestä antaa eniten haastetta just tälle pro, pro scout osastolle että nimenomaan pelaat pitää hankitaan, ne tiedetään mitä hankitaan. Ja niin tämmöisiä, tämmöisiä hokitreidejä, just että niin kumpikin osapuoli hyötyy, niitä mä haluaisin nähdä, koska tota on niin... Ne palvelee kuitenkin, palvelee kuitenkin peliä ja palvelee kuitenkin kumpakin joukkoja. Mä haluan nähdä, että ammattitaitoisesti ihmiset pyöriteltään peliä. Mä en halua nähdä, että yhtään GMMä kusatetaan tällä kaudella. Hmm. Toki niistä on hauska puhua, se antaa meille sytykkeitä, mutta totta, no, niin ei nyt, kyllä me nyt varmaan voidaan keksiä muuta. Aivan varmasti voidaan keksiä. Teikka, että siinä, siinä kun vanna sanonta kuuluu, niin kesä oli pitkä, keikko jäähän saatana. Nimenomaan, kyllä tätä on nyt odotettu ja ensi. Ensi tiistaina seurautus palkitaan, viho viimein. Kyllä. Sitä ennen, jos olette tämän koko homman kahlanneet läpitte, niin tota, tässä oli meidän spekulaatio. Spekulointi on aina kivaa, niin tälläkin kertaa. Ja tota, no niin, kuten aina, niin jos olette eri mieltä, niin kertokaa se meille. Toki, toki tuolla kommenttiosastossa tai, tai Facebookissa saa laittaa palautetta ja... Mm. Jos, jos olette Twitterin käyttäjä, niin saa mulle siellä vittuulla myös. Ei se ole ihan, se on avo, avoin foorumi sekin. M-silvennoinen, sillä löytyy. Pitäisi varmaan muuten sen raitavan pakinkin Twitterin vihdoinkin perustaa. No, ehdottomasti. <köhön> no, siitä, siitä, siitä täytyy ottaa suunnittelupalaveri sitten. <köhön> <köhön> Mutta ehdottomasti, niin kuin Markku sanoo, että kyllä saa, saa ja pitääkin kyllä näistä näistä valinnoista, että... Kyllähän me, me kuitenkin mennään se perseelä puuhun, että sieltä viisaamat ihmiset, niin heitelkää ihmeessä omia spekulaatiota. Ja jos joskus paarissakin sattuu samassa törmäämään, niin jos, jos tulee vittu niin tarjoan sitten siinä vaiheessa. Ei siinä sen puolella. käy toki henkilökohtaisuuksiin menkö, koska herkkää ei se on perkele meilläkin. No nimenomaan. Se on vähän niin kuin mä aina kuvallut, että se on se... Se on vähän niinku ilmapallo, että se paisuu nopeaa ja tyhjenee vielä nopeammin. Okay. Että, että, älkää lyökö meitä murenaksi. Niin, perkele. <laughs>